ور تا سفور حاضر نیو مشوره میکرد بیرو کیا بیرو سنجیدا بیرو کاвена هزار خواه په نا سنا خاطر دغه دې یو خبرې په اړه کوم چې سفور تاسو ته مشوره نیارې آهو اته غوې نعمو نم دلی طاقت هوندان او بسخت جنگ و کدام من از ما چې جن شي کوونه غوړم په جن کې تا کړو یو تا پک کې تا کړو وقال امر الیک اختار تعالی انظر ما ظفرین پسوچ پت استاسره دچون کې دغه وخت په دغه حیثیته ناش ته او په حیثیت ده یو نو ها هغه په حیثیت فرمان بار تاریخ دز رکیراي نشي سي دا سسفيو کمنديو د سر کجنګ کې چې سده پخړي جنګ عمران اوس وړي نشي مونږ ته د خپل وفادار اعلان کړي هغه خپل رامنړی ته سپارې چې ستا سره مشورې دا هم زموږ په دې وښکې جنګ د مصلحت نه دا نه ما په شان نو جنګ د خطرناکي باسي په حملو کې ازات منقله طول زليكي زګورم چې دا حقیقت کې با کو بلستو اما خبره ده زکه د مسح او کوم یا بغیر اعلان د جنگ نو له جنگ اعلان هغه دا خزوه بلکیس ان المنوق اذا دخلوا قريه بادشاہ چې ورشي په یو کلی یعنی جنگ په یو کلی سره افسدوها تم كن لتا پتا کی دم بارو شي دمو نقلا شي ټولینا فراشي د مملروانش جنگ انجام کړو وجهارو ايست ته له ها ازل نه وګرګي عزت من بده کلی زليدا امنینه په تلک په فارزرش زکه و زری سره دوه مرانو وزirano د وَكَذَلِكَ اَفْحَلُونَ اَوْ بِيْبَمْ بَاسِوكِ یعنی ده بادشان ده تاریخه ده چه جنگوشی نو کلی وانشی آئزت من خلق زلیلشی خطلشی او بیبم ده سوکی کرانا نو دی اوریدلی ده سلیمان علیه سلام او سلیمان علیه سلام ها دا دانوه معلومات آنه دوما اوریدلی او چه یا بادشان ده تا ختمان نو دا اوریدلی ده جنگ نخیل، جن مصلحات دیوانغا چې جنکي زموږ کلی بوان کې آباده وموراني کې من بتول قارو زار کې دیوانغا کچنکي دي او کې جن مصلحت نا خلافتې زه یو ګل تل کوم وان دي مرسله اليهم بهدیه ظليګم دته یا واديه انا المرسلون چې څه پیغام وا پس وروي استاذي زما یې کوم هدیه یې ست جواب مازی کبا ځانې خوپا ما دولت په خوشالۍ او ټیک ټم او سره مراسم قائم اکرل په نام باندې مسئلے د باڅې د پیسو او د دولت لالچینی د بهوان سره جنگونو غرام دی او به تابې د اړېزو لري نو مخه تا د دنیا ما چھا دا رسې ته دنیا لاله ما داشته بادشان په دین از دید دور د بیری چه ها دا قوم خیر باشه ندالی دوان، ندال زیا والحق، ندال وزیران، ندالی موجوده دا چه چغیه وید در طول دا حضرت خیت عاشقان آن دخلو دا یوسو قسان و چه اغیر لاس تینی دا غیر، اغیر پارم من نویزه که زل اگر حدیعه کرا دنیا باتشی خوب آگئی بلده شو خوشا لنشتی من نبیت با خواده من با خواده من با خواده من شو آران چی نو نی نبیت با دنیا پا حدیعه با خوشا لنشتی حدیعه قرآن شریف کی ذکر نشتا میکن ام مقصود نو غیر ضروری خبره نه ذکر کرتا خودی تاریخی قصو کی باری څه دا خوښته د سروغا ورته خوښته اوسه قیمتي جانۍ او یو څلمین دیني او څلغ غلامان دی په پاکستان کې د ټولنې په حواله څلغ غلامان خشتانکان او څلمین دینکه خشتان او د سروغا ورته خوښته او اوس یې خمینې ته کړې او دا چې خلک چې د غلامانو ته دینه کوجه میوې او خشتانکان ته متنه کو ځو جامې واه او ستې کاليو دې واه آ چې اځینه کې ته ته دا کارو جامې واه زموږه مې او شانتي وکړه دې دې سلام ته مخ کې نه خوا واه هغه پیغامونه بیا ورته مارغر او ملا محمد دې باندې څنګه ستوګې پیغام په نوم هي په ذریعہ خدایو خوا ځنه نظيفه په نازونه انده هډيره او انګړي ویډير کسانو او سوالاتو په کې د بلقیس حتوره کې سوالاتو د مشکل او خبره په توسونه اډا تر کې د سليمان عليه السلام اندهانه ملي تمربا لا درو نو تاریخ کې د الی ما کوم پره پان شریف کې نه نشتم نو زوره په خپل د نیو سره علی ملي دا دې رستمو ملایا ملي دي په تاریخی روایت د يهوديانو نه د عیسایانو نه تر پاپاني کتابونو نه مقاله نوکورو شي د روح شي د روح وي کریستیانو شي ما تاسو اړخ مطلب پاین نه دیبنا ایسرهمان له سلام خبر شو چې هغې راغون د خپل بیت المقدس نه به یو دیچ ملي فاصله کې میدان پیر یانو دیوانو تو یو دو فش جو که دس رو درو دا خوط آل تایز دا قیمتی گتلی لی فاسی لکی دیو آل یو صلور زرکورسی کی دی دس رو زرک آل دیز مرو شرمخان دا ناشنا ناشنا حیوانا ترامل ای چاپیر او درگا آل پا دی پرسو دا وزیران و علماء که ناوی مجید یا شان مشرک تاسو چې څنګه پیغمبر وروده غشنه د دنیا باشان داسې بادشاہ خدای ور کله چې هغه پښته لوي هر مينک لایم من بعدي داسې بادشاہ راکې چې چا له ای چا له خدای نه دا ورکه نه چا له ور حیوانات جن ټول تا دیو و جو کې په زنګل کې که هم دست رو ازاره دا خوف تا فرخ جون شد ازمری و شرمخان منتجا پیرا اوندره شرمخان اوندره دره سریکی اوندره بازو باندسوارویشو که کم باید داشوالو دا مختلف حیوانات سیابل تسویه ناگین داشوارده، زراقه شوارده زنگری، سارویشو، شو، لوگان آقه ا حدیث او نشران پریو الله رحمت ده سر دې مو دې دا په ذاته باڅي چې څنګه په حدیثه باندې رضایت خوشاله شي شکر په متا دې د شعر نه او خپل مطلب مشرک او د دا خپل فرض جوړي د سروز او سلام ستاسو سلام الله علیه و سلام الله مرضیٰ با دوپیچه سلام علیکم مخز یو سری جوابي وکړیږي وکړی سری او دا خبر خبر جوابي موږ او ورته نو موره خبر نيسته هدايان موافقهونه هون تا دې راشه کنده سه په اوج وردرولې چې نه نو دیتا سونه مقابله کوو زه نه ونه سره مخامله ما يا اسلم ما فسحك لچران نه تفصل ایمانك خانه دي مرته وي اته مين دو منې په ما رمضان رات ما ما باندې ولاړې هم ما اته ني الله هر يوبنه ما اته کوم ما نه چې سپرې لوي د دې ربي ستدي دینه دا چې تاسو لوي درکو تاسو سره بس د دنیا ما سره د دنیا من انتم بهديتكم تفرحون بلكم تصنعون بصفه هديه خوشانه نیم پهونه هديه ست هديه بس وړه ای جي دې او پس کده هديه ريده حنا ما فيان هم بجنوده من دور و لداس الحق لاحق بنانهم ده بطاقتنا ناری وَلَنَخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَزِلَّا او دو باسو ده دیخطن کلی نزلیل وهم صاغرون دی برسوی ترم بندیوان ورسوارا ونا خورم ها قصره هدیه هدیه ده چه را غشتن خلی کنه ده ده علیه تحفه ده المسلمان تحفه خباله او ورقلاس ته عزتو که پا ده شاعتا با نو اپس که بغیر ده یو خاص و او د کافر هدیه سنگرده دا خدا ها ورکی و هدیه د بزر مبارک په هدیهو کې مختلف راغده یوزن ده یو صحابی رو برای من مالک رو لعامی بهم ده بزر پاک لیدوار سونا راو سلو او قیمتی بولیه ده مکینا ویو اپس که من ده کافر هدیه نالو نشد دن یو کاکر آئے یاز ابن حمار المجاشی آئے گئے آو اور حضورت تحدیر آئے اسلام دی روح لیو نا بلک مانتا دا مشرک دا حدیق حبلو لی جا دا اور دو زینو کی اغشتی دی یو درون بادشاہ یو قیمتی ریخن جو را لے گئے لیو چوخش یو سخر ابو صفیان ہم وقتی ہو کاکر نا اوه اله ده سرمان ستحقا لنه اوه اقبلا اوه الاما تقسيم که بخاری که ما دی وی که یا قیق امید اسلام رو رو وی یا دا اغنی نزان سرپه دا کولوار رو دی دعوت یا اوه ارجو رو نو اخله او کنا اغن دی ده امان تمنوی برکی ده مسلحت نا خلاف گونی چی دی زلد ده مسلمانانو نگونی دن امیداد بمنا لی ده کافر ملک نا چی سال نا پا که تز یا پتا پوځي غرضونه کيستا په عمل کې اړه یا تا د بنده پاره استعمالي یا د پرباغ خپل غرضونه کي هغه حدي له بلته واکنه مګ حديتې شې چې د اسلام او د مسلمان د حکمت په خنافت د مصلحت په خنافت یا پکې زمامځه لته سال نه جوړې لکه یا څامل نظر باندې کار کوي د دې وړ نه حاكم بادشاہ دا چانه هدي یعنی شارستې د خپل ایليټ تنظیم کې سان د خپل کار او ما سره بلکې هغه په تون بحر اوره یې یې سید دا زمایي اسقیمیا لاله کول بیرته کوم غوښنه ده لږه دې پکی کبله وها تا نه نه وله یې اخر کوم دې سره مو څه چانه مرو وکې نه څه د پاستا د سريست مو خدای مړه و نه ځکه مو ته مرو غیان نه منځنه وخه وخی واره ويستريم زموند د دې سري کومنډ کې و دې ته یو نو يا بل مسلمان با چې د له استعداد ورته پولیسي ورته سيډه اوره د نیکه او افسر له سيډه هديه دوي ټیک ته مس پابوز باندې ویناله وینه د مزرته ته هديه رښتو ته ملت او حضور پاک ته هديه هديو مون ته بادشاہ وزير دچا فسوسي دعوت شي په بل له ها نه او عام دعوت قبل له شام باندې کلیګوني کوم یو کور دې اعمالت <سؤال> کی وادنی دتا موی دتا موی دتا موی نتو دلاشی اوکو خصوصی دعوت سوک وزیب لکی در طول <سؤال> لشورت او حرام بی وزیب لدعوت پور جرم بی صدر لدعوت پور جرم بی او حرام پوری اوکو استاق الولیوار سر زاتی در وزارت او در مشروع سر دارت او آوان او صدق کنی تو وزیعی کنی او کنسیر او وزیر پا حیثیت صبح دعوت لکی دا حرام مرکای حاکم دا چا خاص دعوت نشکل دوله عام دعوت پا د با په ولی پا شکا خصوصی دعوت نتول حرام این پا کما که که دا خوری چه چاوال حدیه ورکنه غتول حرام آم حضور اتاکه او حاکم لیگ د زکاة دفاره ملو تبایی دا غلوم ده شراغ دا بخاری که دا خدا ویسیب ڈیسی زونی روی دا سشیده ویسیب دا زکارتی سنکارین را جمکری دا مال خلق و حدایار آنکری وضور فقار شده کور بناسی چې چادر الله آنکرین ایتو بل حرام دی واپس اسلام دا او کنی چی بادشای یوبار ملک تا با دورال آنشی دولا چی چا سوا کار و بسرکاری خدارک داخلی دیگی عدد ذاتی شینا گورنری او خن کو کولی ورکری دا خبائن نا بطول پار داوکی داخل ای سرکاری مال خندہ بنوئی چیزے وہ پی دکان کن نا دل اپلا دی دین گورنرن این لکی چی سوکولا زوٹ اوپی مور کی تو کساملی کو زوٹ اوپی اوپی اوپی گورنر سوک سکن پتن دار ایوئی ایمال او خن کو بٹو کولا راکا او خولے پسند آکڑی دا وصالا او که جایز که هم دردان اکیم رشوات دی زکر دا جایز والی تپا غیر زدین اناکی ها کستازی مواری دا دو پتواری دا چه سو پیسی وارتی دا پدارو که هم که هم که هم که هم که هم که هم که هم که هم که هم که هم که رشوات که ما تنم یو سوی رای ست خبران ما آرته ایتو دارو بردو بلکس پیت چه خلق دوڑه بردی چه نگر پیق نا سپی چې سړي په سړی او جامع د سړي نشلېنو سبا کوي به راوړم ورورځه ټټی ګونګان سره لري چې کوم طونه دا کوم فاكين کوم ډیپټی کمشنر د سړي جهاز کارم بغیر د پیسو نه کوي ته مجبورې په حق منر کوي ورورځه مردار ورهم مردار او خلاص ټټی ګونګان ته مردار هوندي سپيکولټي څه لريونه وا چې دې څنګه کار نه کوي څه حرام دی دا د سپينزيات حرام سپيکولاتيږي نو تاسو را کومې نه ورک ما هديې قبول نکړه تر مې نه قبلې چې پیګې چې زمانه د مقام لمحلات ما ده د دین د مصلحتنا زماد نه د مصلحت ما خلاف ته راکېږي ما تاسو زرم نش رسولې انا دې بیت وره نو سليمان عليه السلام په ذکر باندې اشتداه دي چې دې دې چې دې زمانه د ځم په هديه خلاصون غواړي د سليمان عليه السلام په مقصد دعوه د اسلام مسلمانې دلوب دوی ویدا غره دې چې هديه برول او بس خوره وکړي زستو هديه اسلام نه وکه جهاد دې تاسو د جهاد نه نه د هديه ستووا بس کړه کی دا دین د مصلحت مخه لا ادم مسلمان دو چې په محبت د لباڼد کی باڼ د چر کی باڼ نوم وکړل دا د حضور پښ بیان لو خودی ایلی قران لقبلته ولو دعیتو اله قران لقبلته ته ما نه څوک دعوه تر کی دم را واخیلا همزه دعوه تحملوم اته څوک هدیه کی دم ده په خلنو زکه چې هغه استا عزت په دغه محبت او قدر ده په دې زړه ته خاطر کې په خپل نوم چا نو واپس کې دا د کافر هدیه ده هغه مسلمان نه نو سلام الله علی سلام د دې هدیه قبلون د مسلات مخالفت ده شدید دین د ځم په دې پرې تو واپس غوړي او ته واپس کې ارجي واپس کې هدیه زموږه د تاجت نشته اماه آپا نه مال خیره مم اعطا کوم مانه چې په دې سره کني دی هغه سیزن چې پاتې نه ور کړی بل انتم به هدیه تکم تقرهون تاسو په خپل هدیه ډیر خوشاله زه دا هدیه ستا چې ان سره دا د اوس مخکې څخه د ذکر نکره دا کار مقصود نه او په خپل دلاله په عالمی دا سړی او تاسو او دا سلیمان علیہ السلام شان شوکتا و دب دبا حیمتی و دبا انکا دا غبی بیز یقین لاغی چی دا خو پی نمبر دی دا بادشان او دبا ایمان نورم ضروری دی مونگی سلام لزو بلکت پوراک تای آره چندی را آقینا او دیرو خیار او جوابو نیو کسر سلیمان علیہ السلام و تلی کلو پکت بسویدہ پی غمبرم نوو! کیا ارامان ای کثیره شویده؟ جدا پیغمناولا دادو و دنیا باعتشانه هیوانات از مردم با لیمسوک با لیمسوک با لیمسوک با لیمسوک با لیمسوک با لیمسوک و لیمسوک نوش را ارامان شو فی فو دخوج مشران ونسرو فوجان ونسرو لیچه اقع عزیم تقی و کلو پاکه و پاکپلا قلعه و قلعه تصوسو <تصفيق> گیتا کبندوا او دا روانه شه په سلام باغرات چې منځي بیت المقدس ته سبانه را روانه شه سبا یمن کې یمن مهد مقدس شمال ته او دا جنوب ته په تنه کې پسمو راځو کې به مزرګ کړي په شر روانه سليمان الله سلام پر یا پاک او خدا لا ريا وحي په ذریعہ چې او سره رسیدي یو دوغريره د مزرګ الامام الليه سلام حوت الناس تداسه ويسوكشتاش الاغيه تخمحكي هاديركي جزا مالا معجزويني اه اه اه اه اه سنجا غنور يقيمي جناه يقيني نور ام بيارشي او قدرت ادعو اقعات زكرتيدة دودة باسي ايو نزارا مدفن شعارت الاخريري او قدرته سارو اسطولو نعم اتونو سارا دي سمراء اجيزيكي افنيتا او هر قدم كيو يقضا الاسطاق فزا اللي زقدة دي لا اه اه دا ستاسو راغلم چې ما نه وراځم چې څنګه غواړې فشار ترې نه درته سوره د امېشکای اول لیداو چې پناه از دا تا راځي زما نه خپل خلک ستړي دا چې خپل ما درخستونه نه کوي تا راځي درنده چې زما ضرورت ته زیاتره کوي تما خپل دانو په ټیټو وګزارا کېده ته نه راځي زما په خطر په کوټه کې گزاره کېده تا په خطر کوټه کې زما په طانګم گزاره تا مو ډو وا کړو دین گزاره تا تمره احسان ما سره کړه هميشه چې دا درې تصور را کوي او الله چې فراز خلذي لاي کوم کار کوي احسان دي دغه نن څنګه وو بېرن در خاصه بغیر مینه ده درښنن درن دمال زړه ولکنه دی یارانه په دې زمزږ وروڼه انسان ضرورتونه پوره کیږي نه او غوړیا دي جوړتګوره نو را کو په غندګ پټانه او په چپاټي کې رتیږي ټول خلک خبرې د نماز دوران سفر دونه کمزورېلوده پر یو کار ځو نه لیر کوي اما ضرورت دانش چې د زغت تاریخ کې ښکته تعلم کول کیږي او په دا نه عموږه ورڅارفه وځي ضرورت نه کول کېږي بي پکار دی نو چی در تصور قسم دیز از رو با خوشحاله یاو با آن باید آوار وقتی با خوشحاله آو چینا دقشان دل تبور و آوار دیوگی طول مرگو پا هم اخته بادشاہ نوگی دیو دیدرانوگی دید آو دیر خلق پا خیران دیدر مالدار دید نا مالداری نوی پا دولت منا دولت پرسره یو داروه یوگی نو سلیمان علیه سلام دا بادشیم نو تفق چې سره دې نمبر لوي نه متون دي ډېر شکر ورغار چې دا موږ راوړو او څنګه راوړنه دومره نه ده دا غي درنه نه مخکي قال وي سليمان عليه السلام هر قوم یو یو منو یې جرګي یې ښه و ما شران چې کوم عم یو کومیا تینې بیاشه قبل ان یاتون مسلمانين سوت په تاسو کې چې حاضر کې ما ته د رښت په روان دي دا سودا دینه کبه سلام کوم دې چې غیره رسمه تاسو ته په تاسو دا یو لوی شاعره ده ورته چې په خادمانو یو کار کوو لري هغه د پیغمبر خادم لخرې دما تطور کړی نه غواړي چې په خریر فلسم راکماله دي ما ذکرونه پیغمبرانو د خادمانو په لاس کې اودا ما په فکر کې ده پیغمبر کمالي چې یو يو خادم یو کار کوي چې خدای ستا را کمال وجه دی دی وی علي یار ایو کمیاتوینی بی ارشه ها صورتی شی ماتا بخازیر کی داغی تا اگناشناک تاکتی چی جو کنلی پا قلاغانو کی بان داغی مراکلونی شی محکر اولی ماد در دوم رو مدیم ازا نمکیم و کرمین و بیعت المقدس تقریب صدا یو هزار ملی او مکه او د یمن د بیا په پلوچ پینځه صالح پکصوم له مادل دی د سامان نو تقریبا یو نیمه هزار یا تل لسو مله نیک پنه قومه زله دا د په دغه مزل نام په تنګی سمره مودو کې سړی کړی دته چې سړی شپارس په له روزي مزل کې نو څلور سو اټيام له مزل په مشک کولی شي ما اندازه دهګه که ما څنګه درومیاستو مزل هغه دغه مزل ذات مقدس کتل په جسد کې د مدینې منوره جسد کې له وخت او په دن مزل په ډېر وخت کې نور خامنه یا ایه المنه دی وریا ایه المنه وه خامه انکم یا تونې بیاشه صدق پتاڅو چې ما ته وزیر کی تخته دی قبل ان یا مسلمین روان د دینه چې د ټول لاشي ما قان افريت من الجن هو يو دو ها قلق في هو يو غطي بلاب في ريانوك افريت غط دو دو ناريناو في ريانانو تا دو و افريت غط دو دو هو يو غط دو في انا اعتيك بهي سيف زيرو ريشا حاضركم تاتا قبل ان تقوم من مقامك ران دستا د پاسی دونه دا خل دینا دا عدالت د پاسی دونه مخی مخی بیزه هازرکن دوز دا غوکی عدالت کی ناسکن دا مشوره چیکن مجلس دا برخاص کېدونه دونه مخی بیزه هازرکن درود میرشتو مزل و امني عليه لکویل امین زد آذی پر اورو دانتا خبر اورو تا قطمند دینا اوریشن او امینم امامان تعالی مې وایې کې مګلره لګیدلې وی جوان را قیمتي شنو نه صرف خیانت د سات کې به اورم چې سم مجلس ور عدالت څنګه به و با خاص شه ستاره زره ته نو اګر زه د دې نظر عنده علم من الكتاب وی اغا خادم چا رس رو علم ده انا آتی که زده حاضر کم قبل ان یرتده اليک تفرق روان بدا واپس که دونستا تا نظرستا یعنی استاد استرده رتما بی مخی حاضر داشن آسنا تا خفره ان یرتده روان بدا واپس که دونستا تا په چې نظر ځان ته واه پسته ما به حاضر حاضر چې درس ته حاضرم هغه د مودرین نه چې او عظیم تک مار ته یې اچاږه لیست ووډ او څلور لګو او دېش له ناس له اوره ولګې ده دا په ناسه په حاله تاسو کې دی پایو شان و شوکت بگا زنانا پیناسنا او دور داری خم و پردیو داری خمینا و مرغلر و جواهران دکا تیمخی سفت راه کناسنا یو تاکت او داریو تاک سم راکواریکولی او دار تاک سم رزینو کی بان او دی چتونه تیلگی دلی دکا دارو باران بخونی نو پا قوضو کی و پا داوکی و پا دربارونو کی بان شو کداران و پا جراندو کی بان اوه انا الشخص شاغصر و علم ده كتاب سيب زل يحاضركم انا فيك به زل يحاضركم تاوتا وانه لواطسكي دون استاعت نظر علم ما آه شبه يوه بس عنده ده سوطه يقول سيكريكي سلاح بحت الله سلمان علیه السلام تكفيه البرده دغه هغه د مې د زکه د ګلتا ته خطاب کی او غرض ته استاوا نظر ما مخه او مالمو دا چې راولم چې دې په خلانو زدلې یو تعدی عالم دې دا دا را او خپل پاتې د کتاب ورکړې یا قانون کتابونو کې دا څه وظایف ذکر چې اړې وظيفي په هر باندې هر څه حاضر وي مو به سره د قانون کتابونو دخذيفه لنمونه يو أساري كا هو جساسي ساري كرتبت فيها زره واسم عظم مرتياه دخذي اسم عظم لي لا إله إلا هو الحي القيوم اسم عظم ذاك افرير ملابا ذرغار هذي <تصفيق> اسمار دخذيفه منيولي تاني وقمتن قال الله الاسمار الفسرى تدعوه بها دخذيف كل نيولي دغه پاسدې ټول معنی نه لري د دې موضوع په خپله تعداد کې مثلا دمر وای وای وای ورکړل او ځینې دمر الله کار ته وې نه به چې چیار آثار مچی دې ته زکات بارے ودی نیم وای دا زکات یې شریف ورته علي آثار کوي دا زکات یې ثاني کوي چې د دا یو پوښک فعاليه له اهماتي جماعتونو څخه زموږ څنګه چاته متوجه یا چې حاضرای؟ دا د مسلمانانو له وینډ څخه کېږي. فکر کوم چې د ویره اسلام او شڅنې مسلمان زده یابریټه چې دا څنګه په تاسو وستا د خپل روح حاضر سمې فرض د مقام کوه. اته سروشي پوښک فعالې سره د پلان شکل بټا په دې وانه. دې خبره ورته تاسو ته کوته من که سمته یو ډاکټر دنټرونی راځم. زه هېټنا پېژنم یم زارې. نو مریز تا خپل فېووریت ویډیو و کوم؟ یو څه خوند پکې هم وای. دا څه فروت اول ویډیو چې یو څارې د کوم له پټه په تانته باندې ورو ورو وې، نو تیریږي. دا څه وځو هغه پکې؟ کتاب لري چې له دا څخه وروسته به یو مورید د هغه د پان په تر سره په او په طرح کوی دا یو عملي نم دی مسلمان دې د ټول شي دین ز ټول کې سکی پیران چې مين نه کنه چې ورته موږ په ستړي باندې په کومه د لکه کمال نه لیدي دا تصرف و بس ارمان لاته په ټولوشن یا ورته تاکي که او